Гроза Владимиров одержав посвідчення працівника Абверу. Йому видали пістолет системи «Вальтер», перепустку із правом проїзду по всіх зонах Краківського укріп району в будь-який час дня і ночі. Визначили і місячну оплату – 500 марок. З Отманом тепер Гроза зустрічався майже щодня у його службовому кабінеті. Тут же ставив своєму шефові нові завдання – Радіус діяльності Грози розширився. Крім воєнних об'єктів, нас цікавила агентура, яку засилала гітлерівська контррозвідка у радянський тил і у краківське підпілля. Незабаром Грозі вдалося виявити німецьку розвідшколу. Скавіна Мене зовсім довіряли Комахову. Що нам було відомо про нього? Володимир Комахов, учитель математики. До війни викладав в одній із сільських шкіл Краснодарського краю. Колишній командир Червоної армії, із військовополонених. Вабвер начебто пішов з єдиною метою служити вітчизні. Запевняє, ніякої шкоди своїй країні не заподіяв. Приглядався до отмана, шукав людину, через яку можна було б налагодити зв'язок зі своїми. А тут Ольга. У неї повірив одразу. Це виглядало правдоподібно. Я знав, яким іноді важким. Ставав у роки війни для кришталево-чесної людини шлях до своїх. Куди? До якого берега теплив Володимир Комахов, мій колего, шкільний учитель? І твій прихід до нас? Що це? Порив патріота? Пробудена совість? Чи розрахунок шкурника, град війника? Із штабу фронту були послані відповідні запити у Краснодарський край Знайшлася школа, де викладав Комахов Там вважали, що він пропав без вісти. Інформації, які акуратно постачав нам блискавка, особливої цінності не мали Сумніви залишалися Чи здогадувався Комахов про них? Можливо Кавіна стала першим серйозним екзаменом Комахова. Украхів, передав нам через грозу правдивий, прибув майор німецького генштабу екзаменувати агентів, яких мають заслати у радянський тил. Потреба у кадрах була нагальною і гість із Берліна квапив випуск групи курсантів з Кавини. Гітлерівці. Передчуваючи повний крах рейху, готували кадри для тривалої підпільної боротьби проти Радянського Союзу. У майбутній підпільній війні главарі Абверу робили особливу ставку на різні націоналістичні покидьки. Абвер горячково налагоджував нові і зміцнював старі зв'язки з бульбашами, годованцями-петлюри-бандерівцями, мельниківцями та їх службою ОСБ, з латвійськими айссаргами, литовськими лісовими братами, готовими прислужувати кому завгодно торгувати батьківщиною оптом і вроздим. Гість із Берліна, давній знайомий Отмана, нервував, поспішав. За рекомендацією Отмана, на екзамени він прихопив із собою за перекладача Комахова. Так блискавка попав у канцелярію філії берлінської розвідки Одного за другим приводили курсантів Розв'язні, влесливі Траплялись і зосереджені З непроникними обличчями Колишній радянський учитель Колишній червоний командир Працівник Абверу Який добровільно прийшов до нас А перед цим сам пройшов крізь вогонь, воду І не дуже чисті мідні труби у скавіні почував себе, як потім казав Грозі, немов у страшному звіринці».